kapitel 3 Og disse ble Davids söner som blev födda ham i Hebron. Amnon, den förste fötte, av Akinoam från Gissreel, Daniel, den andre, av Abigail från Karmel, Absalom, den tredje, av Maaka som var dotter av Talmai, kungen i Geshur, Adonia, den fjärde, son av Haggit, Shefatia, den femte, av Abital, Jittream, den sjätte, sønn av hans søsteru Egla. Det var sex som ble født i Hebron, og han fortsatte å regjere där i syv år og seks måneder, og i 33 år regjerte han i Jerusalem. Och disse ble født i Jerusalem. Shimea og Shobab och Nathan og Salomo, fire sønner av Batseba, Amiels datter, og Gibhar og Elishama og Elifelet, og Noga og Nefeg og Jafia, og Elijama og Eliada og Elifelet ni alle Davids söner föruten med hustrunes og och søster Tamar. Och Salomos var Rehabiam. Hans son Abia, hans Asa, hans son Jehoshaphat, Hansen Jehoram, hans Akasha, hans son Jehoash, hans son Amazja, hans son Azaria, hans son Jotham, Hansson Manasse, Hansson Amon, Hansson Josjia. Och Jospias söner var Johanan, den förstefödde, Jehoiakim, den andre, Siddkia, den tredje, Shallum, den fjärde. Och Jehoiakims söner var hans sönn Jakonja, Hansson Siddkia. Och den fängslade Jakonjas söner var hans sönn Shealtiel och Malkiram och Pedaja och Shenasar, Jekamja, Hosjama och Nedabja. Og Pedaias sønner var Serubabel og Shimei, og Serubabels sønner var Meshulam og Hananja og Selomit var deres søster. Og Hashuba og Ohel og Berekia og Hasadja, Yushab, Hesed, 5. Og Hananias sønner var Pelatia og Jeshaya, Jeshayas sønner Refaya, Refayas sønner Arnan, Arnans sønner Obadja, Shemaya og Shemayas sønner, Hattus og Gigal og Baria og Nearia og Shafat, seks. Og Nearias sønner var Elioenai og Hiskia og Asrikam, tre. Og Elioenais sønner var Hodavja og Eliashib og Pelaya og Akub og Johanan og Delaya og Anani, sju.